«Швидко, швидко ми побачимось, рідна матінко моя, наговоримось, наплачемось, розжину я хмари тученьки на погоранім чолі, обцілую твої рученьки. Замету усі доріженьки, де ходила ти сумна, змиюсь слізьми твої ніженьки. Розкажу тобі, старесенький, з чим зустрівся я в житті». Коли вийшов я малесенький, все розтрачено, розгублено, бо воно було людьми не шановано, І зберіг я тільки, ненечко, скарб один, що ти дала. Золоте, як зірка, сердечко. Виглядай мене в віконечко, незабаром я прийду, принесу я, серце, сонечко. Шостого, п'ятого, тисяча